Не здивуюсь, якщо роман Євгенії Кононенко заживе скандальної слави. Напевно, шукатимуть живих прототипів серед відомих постатей нашої інтелектуальної еліти. В лапках чи без лапок, то вже як кому до вподоби. Але роман увійде в історію не цим. У ньому дано безжальну і точну панораму нашої доби, яку згодом назвуть добою імітації. Імітації державотворення, імітації мистецької і творчої. Імітації інтелектуальних дискусій, імітації доброчинності, імітації розбудови громадянського суспільства. Максим Стріха